Den andra juni kröns drottning Elisabeth i Westminster Abbey i London. Vädret är miserabelt med bitande kyla och hällande regn, men det kan inte dämpa folkets entusiasm. Man har kommit för att se ett praktfullt skådespel. Och nu väntar alla på att se drottningen stiga ut på balkongen på Buckingham Palace. Så även radions We want to see the Queen ropar nu folkmassan här utanför Buckingham Palace De paraderande ligare har fått gå hem till sina förläggningar och Bobbys har övertällt vakten här ja, de har varit lite ställare så att de har släppt fram folket fram mot grindarna och där står de nu och riktar husen uppåt mot balkongen för att få se en liten skymt av drottning Elisabeth Det står ett par tar två där uppe Och håller i dörren och tittar inåt balanset Och det är väl frågan om inte drottningen snart vill ha folkets önskemål Jo då, där kommer drottning Elisabeth ut nu i Krona och i Mantel ut på balkongen och vid sin sida har hon prins Charles och prinsessan Och nu kommer alla The maid of Honors och ställer sig på sidan av henne och ytterligare en lång, lång amiral som höjer sin vita handskade hand till en hälsning. Prins Philip. Och nu rusar folket till. Nu hjälper inte några poliskedjor. Utan fram över hela planen här framför Victoria the Memorial. Och fram bakom mig. Där en kraftig polisbär har hållit folkmössorna tillbaka från Bemell. De Den har brutit loss. Och nu rusar de in över hela planen. Det täcker en snart. I tusenden kommer de. ...och tittar upp mot den vita prakten för på balkong. I Danmark utvidgas och begränsas arvsrätten till Danmarks tron. Arvsföljden utgår nu från kung Christian den tionde släktingar, både manliga och kvinnliga. Den nya successionsordningen gör nu prinsessa Margrete till den närmaste tronarvingen.